Олексій Волков. Чужа мішень. Роман. Читає Світлана Дмитренко. Він стояв нерухомо і був чудовою мішенню. Я навів зброю на його голову, тоді на груди. Він не рухався і не хотів скористатися тим шансом, який я йому дав. Палець торкнувся спускового гачка, я затамував подих. І все ж таки відстань була завеликою. Я міг схибити, поранити його, і тоді мені б довелося бігти ближче і добивати його другим пострілом. І, можливо, зустрітися з ним поглядом. А може, він устиг би втекти і, заховавшись десь у хащі, довго помирав би від цієї рани? Ні, не можу. Я опустив рушницю і пішов додому.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 Зітхнув і, пройшовши до кінця ялинок, заглибився в ліс Тут росли старі буки, між якими де де зустрічалися кубки ліщини Над землею сталився туман Дерева росли досить густо, створюючи навіть у зимку приємний затінок І тут я побачив рух Так буває завжди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 За те якимось боковим зором вловив рух чогось темного. Рушниця сама смикнулася до плеча, та наступної миті я вже опускав її. Менш як за сто кроків стояв великий чорний пес і дивився на мене. Це був звичайнісінький лісовий бродяга. Здалеку впадала у вічі брудна шерсть, яка місцями звалялася і стирчала в різні боки.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 Час від часу йшов дощ, який не давав просухнути багнюці, бувало надовго здіймався холодний вітер, цю погоду аж ніяк не можна назвати мисливською. Та хіба міг я висидіти неділю вдома, усвідомлюючи, що марную один єдиний день тижня, відведений для полювання».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 А мисливське щастя, не квапилося усміхатися. І коли я, замираючи, підходив до місць, які вважав улюбленими зайчачими, то несподівано знову побачив його. Той саме чорний пес ішов за мною трохи осторонь. Я не бачив, коли він з'явився, а помітив, випадково озирнувшись, так він ішов за мною.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 Я навів зброю на його голову, тоді на груди. Пес не рухався і не хотів скористатися тим шансом, який я йому давав. Палець торкнувся спускового гачка, і я затамував подих. І все ж таки відстань була за великою.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 я опустив рушницю і пішов додому, проклинаючи своє чуйне серце. Знову пес залишився на узлісі. А я йшов і думав, чи варто мені з моїми дивацтвами йти сюди знову. Якось увечері задзвонив телефон. Це був Григорій. «Здоров, старий, як поживаєш?» «Нічого, нормально», – відповів я. «Скільки зайців убив?» – відразу запитав він. «Нуль цілих, нуль десятих». «Но зливай воду, вже й не застрелиш. Кидаю все. Шукай на добру пляшку горілки та за три кулі, про всяк випадок, і йдемо на велике полювання». Безумовно йшлося про те, щоби забити дика, чия смажена печінка не могла залишити байдужим жодного мисливця. А хто йде? запитав я. Значить, так я, ти, Борис, Семен, Ігор Давидюк з небожем, і старий, якщо, звичайно, з печі злізе. Компанія збиралася досить приємна, треба було готуватися.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 «Ні, не бачили», відповів Григорій. «А що таке?» «Та я вже два тижні бачу, як він там тиняється. То чого ж дивишся?» – не зрозумів він. «Та не підходить близько», – збрехав я. «Крутиться далеко і на постріл не наближується». «Ні», – сказав Григорій, – «не бачили. Цілий день лазили і навіть слідів собачих не було». Ну, Гаразд то о пів на сьому, як завжди, у нашій резиденції. Так, відповів він, готуйся. Як не вепра, то того пса обов'язково викоримо. Напевно, так і буде, подумав я. Розділ третій. Ранок був такий, наче Борис голова нашого мисливського середку. Замовив його в області разом із ліцензією. Кращої погоди, годі й сподіватися. Панувала тиша, далеко на схилі віднівся хутір. Сонце тільки збиралося з'явитися, а сніг уже іскрився, мінився мільйонами діамантів, аж очі боліли. Лише коли ми увійшли до лісу, відразу стало легше. Підігріта розповідями невгамовного Григорія наша компанія була настроєна рішуче. Ще раз перевіряли всю амуніцію стволи закладали набої, споряджені кулями, собаки скавучали і рвалися з повідків у перечуті забави, тільки старий репів валянками по снігу, тримаючись за поперек та щось буркотів собі, підніс. Але все це мене не дуже хвилювало. Той злощасний пес чомусь не йшов із голови. Вже стоячи на номері, я впіймав себе на тому, що мені дуже шкода, бідолахи. Я чекав, що ось-ось почую з якогось боку постріл і короткий собачий зойк чого зможу вже спокійно ходити сюди по зайців – і взагалі забуду про нього. А якщо його виженуть просто на мене? Як тоді я поясню, чому не вистрілив? Тому я вирішив будь-що вбити цього бродягу. Хай йому грець, щоби стільки про нього думати. Цієї миті в загінці подали голос обидві наші лайки.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 «Ти ж татарин, то це я мушу язик на плечі ганяти по лісі свиней, щоби ти дивився, як вони бігають?» І Давидюк з пересертя додав ще кілька міцних слівець. Попри своє офіційне повноліття, Василько мало не плакав. У нього аж губи затремтіли. «Замовкни, Ігоре», – сказав Борис. Нічого дивного. Такого дика побачити вперше за кілька кроків будь-кому мову відбере. Нема чого кричати. Але Давидюк і далі кружляв, жестикулюючи та щось вигукуючи. Нічого, сказав Григорій. Не соромся. Рано чи пізно таке трапляється з кожним мисливцем. І зі мною таке було, додав Семен.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 А перед тим добув отці мочити. І однак їсти його не зможеш. Я тобі скажу так, як воно є. О! І це дипломатичне «о» закрутило дискусію. Давидюк нарешті заспокоївся. Василь категорично відмовився стояти на номері і ходив тільки в загінку.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 Вдарив другий постріл. Проте дик ніяк на нього не зреагував і за якусь мить, знімаючи борони снігу, був переді мною. Все відбувалося дуже швидко. Прикинувши, що до нього кроків 40 і в голову можна не влучити, я вицілив лопатку і одну за одною випустив дві кулі. Дик послизнувся, проте не впав і завернув знову до сосняку, але рухи його сповільнилися. І я встиг, замінивши один патрон, вистрілити ще раз. А наступної миті звідти, де вперше з'явилися кабани, вирвалися лайки і за кілька секунд, подолавши відстань, знову вскочили гущавину. Гавко тут чути не було.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 Отже, в нас з'являвся шанс завоювати титул героїв дня. І я тихо, дуже повільно ступав пухким снігом і прислухався, але нічого не чув. І вирішив зупинитися. І якщо кози ще не почули мене, то мали б показатися десь тут. А може вони вийдуть ближче?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 «Та хто ж? Кози!» «А, кози!» Тільки тепер я збагнув, про що він запитує. «Ні, не було!» «Так чого ж ти оглядаєшся, ніби щось побачив?» «А ти не помітив того пса, що я казав?» «Якого ще пса? Греорій вже й забув, що я запитував його за якусь там собаку. Я пояснив». Та на біса тобі той пес зірвався він. Але тут позаду нас з гущавини вийшли косулі і граціозними стрибками зникли серед дерев. Григорій тільки провів за ними рушницею. Було надто далеко. Цього разу нам не пощастило. Розділ четвертий.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 Лише одна впала мені у вічі, і я з першого погляду в неї закохався, як у жінку, і відразу ж захотів її. Хоча Сергій вперто тлумачив, що показав їй просто так, що це не якесь дуже велике добро, а за місяць-два він мені зробить солідну рушницю, я стояв на своєму. Мені більше не потрібні були ніякі солідні рушниці, і я хотів її. Зрозуміти мене може тільки справжній мисливець. Це була рушниця фірми «Зімсон» 1907 року випуску «Зброя не серійна». Зробили її руки старого майстра і полював з нею свого часу, можливо, якийсь граф або графський лісничий. Відразу впадала у віччі старовинна форма ложі, тонкостінні столи з клеймом на кожному. На замках рушниці з обох боків була потемніла від часу гравюра тонкої роботи, гончий пес, що йде по сліду на тлі осіннього лісу. Створили її не для бабахкання по пляшках, а для тривалих подорожей серед вкритих снігом зелених ялин та тиші, яку можна порушити тільки чесно заробленим пострілом, по вистеженій дичині, після довгого читання стрічок заплутаних слідів. Вона була справжньою, істинною, як моє захоплення, як мій ліс». Зібравши за тиждень необхідні гроші та оформивши документи, я став щасливішим, ніж був досі. Я сидів і перетирав ганчіркою металеві частини розібраної рушниці, не кваплячись, оскільки вечір був вільний. А думки знову повертали мене до лісу то вже дивним виглядало все, пов'язане з тим бродягою. Варто було мені лише з'явитися в лісі, як він одразу ж знаходив мене і плентався слідом, не відстаючи ні на крок, аж поки не йшов геть. Ліс був не такий вже й великий. А втім, Борис з Григорієм, пролазивши там позаминулої неділі, так і не зустрілися з ним – а ми нової? Ми поступово охопили загінками весь ліс, і ніхто не натрапив на пса. Напевно, це був збіг. Пес з'явився саме тоді, коли я залишився на самоті, а Григорій був на іншому боці сосняку, і побачити його не міг. Я згадав, як спокійно сидів він на снігу, повернувши голову до мене. Та тільки почулися кроки мого товариша, як пса не стало. І ще одне було досить загадковим. Мені жодного разу не вдалося побачити його першим. Завжди, коли я помічав його, він уже йшов за мною або спостерігав. А як, звідки з'являвся, мені бачити не доводилося. Це виглядало дивним навіть з точки зору мисливця, який не раз стикався з чимось незвичайним у поведінці тварин. Але про те, про що йшлося, виходило за рамки зрозумілого. Я змастив рушницю і поставив її у сейф, пробуваючи думками ще там, у тихому засніженому лісі. Кожен мисливський сезон завжди приносить щось таке, чим він особливо запам'ятовується. Якусь провідну подію, як правило, приємну іноді навпаки. Цей шкарадний пес з лісу вперто претендував на те, щоб стати для мене емблемою цьогорічного мисливського сезону. Тому, напевно, я не дуже і здивувався, коли він виліз до мене в поле. Погода була гарною, на полях лежав сніг і йти до лісу не було потреби. Вже о півдні, добряче набивши ноги, я задоволено повертав додому, аж помітив, як підозлісся, відокремилася темна пляма і рушила до мене. Це був пес». Він знову побачив мене першим, так і йшов за мною. А коли я повернув до хутора, він, як і раніше, залишився біля крайніх дерев і скоро став непомітним, розчинившись на їхньому темному тлі. Безперечно, мала бути якась досить проста розгадка його дивної поведінки – я вирішив провести експеримент. За моїми спостереженнями, пес не хотів мати справи ні з ким тільки зі мною. Ніхто більше його не бачив. Мені забаглося вивести його на люди. Але як це зробити? адже я був певен, що варто мені піти до лісу з кимось, та хитра тварюка просто не з'явиться. А я чомусь хотів, щоб його побачив ще хтось окрім мене. Навіщо? Важко було сказати, проте я підсвідомо відчував, що це потрібно зробити. Проблему вдалося вирішити досить цікаво. Дізнавшись, що Давидюків не хоче їхати поїздом до міста, я попросив його сісти з правого боку вагона і на певній віддалі залізниці, яка пролягала неподалік від лісу, спостерігати за мною. Я ж сподівався на той час вийти сюди і вивести за собою пса». Відстань до поїзда досить значна, але залізницю прокладено по схилу сусідньої гори, і якби ми вийшли на протилежний схил, то з вікон потяга нас було б прекрасно видно на відкритій місцевості, заметеній яскраво-білим снігом. А Василькові я пояснив, що собака, якого хочу йому показати, дуже хитрий. І мисливцю-початківцю цікаво буде познайомитися з його повадками. Наступної неділі пес не примусив себе чекати. Мені навіть не довелося заходити в ліс. Ми зустрілися на узліссі і під його конвоєм я пішов далі, намагаючись точно розрахувати час. Він плівся за мною, кволу пересуваючи лапи, упустивши низько свою лобату голову з зім'ятими обшарпаними вухами. Коли зупинявся я, зупинявся і пес, і сидів нерухомо, дивлячись на мене. Нарешті ми дісталися до місця. На чистому схилі я зупинився і повернувся до нього. Час був розрахований добре. Залишалося якихось чотири-п'ять хвилин. А він сидів на снігу і не рухався. І от на схилі сусідньої гори нижче нас з-за повороту виїхав поїзд. Здалеку долітав перестук його коліс, відлунюючи морозному повітрі. Пес ніяк не реагував. Я дивився на нього. Ось потяг порівнявся з нами. Я помахав йому рукою. Василь повинен був чітко нас бачити на тлі білого схилу. Пес сидів, як і раніше. Я рушив, і він пішов за мною. Ну що ж, Василько, та і не тільки Василько, нас бачив. Пес не боявся поїзда і того, щоб його вздрів ще хтось окрім мене. А двома днями пізніше я бігав заклопотаний. На роботі почалася запарка, довелося навіть затримуватися понад належний час. Лише третього дня, йдучи додому, зустрівся з Давидюковим небожим. «Ну як?» – запитав я, привітавшись. Що як? не зрозумів Василько. Ну, їздив? А, їздив, протягнув він. Бачу вас там на горі махали рукою. Отож зрозумів, яка хитра тварюка вештається кругом і акурат на такій відстані, щоб не дістати пострілом. Еге ж, погодився Василько. А де він був, о той пес? «Як де? – не зрозумів я. – Ти що, його не бачив? – Та ні, не бачив. Як? Ти мене бачив, а від мене, ближче до лісу, кроків за вісімдесят? Ну, він же там сидів. Та ні, я не пригадую, – Василько невпевнено знизав плечима. Та як ти міг не побачити? – насів я на нього. Та ж він здоровезний, чорний такий, сидів на відкритому. Ну, Василь ком'явся і думав. Йому було незручно, що він не зміг побачити такого великого чорного пса. Ну, гаразд, сказав я. Грім з ним, з тим псом. Як Василь міг його не помітити, зрозуміти було важко. Пес сидів нерухомо, на зовсім чистому та видному місці. Поблизу не було ні дерев, ні кущів. Може він опинився за якоюсь нерівністю, сніговим заметом або що? Все ж таки він нижчий, ніж я, і, можливо, більша його частина заховалася за заметом. А якщо зверху й стирчала голова, Василь здалеку просто міг не звернути уваги адже він не знав, де з якого боку від мене повинен бути той пес. Проте я не бачив там ніяких кучугур, принаймні так мені здавалося. Словом, усе це мені вкрай набридло, і я вирішив до кінця сезону змінити угіддя. І мисливське щастя не забарилося. Наступної неділі, ще зранку, я натрапив на свіший заячий слід. Безперечно, заєць ішов на відлежку. Його слід мальовнич чублукав серед кущиків заметеної снігом трави, і, видершись на пагорб, я вже зрозумів, де він ліг. Хоча вухань все-таки зірвався несподівано і не дуже близько, я встиг прицілитися і покласти його класичним пострілом. Ось вона, довгоочікувана мисливська радість. Ось вона нарешті. Заєць був старий, важив добряче. Я вчепив ременя, закинув здобич на плече і продовжив полювання, точніше тепер уже прогулянку. Це лише перший заяць за сезон, що цього року виявився для мене геть невдалим. Паскудний собака звів його на нівець. Находившись до волі, я вже повертав додому, коли помітив ще один плутаний слід – Переївшись за ніч, куцохвостий наче засинав на ходу Стрибки його ставали щораз частішими, він буквально ліпив слід на слід Просуваючись до своєї нарешті обраної для денного сну точки Звичайно, це було проти усіх правил я полював сам один і не мав права стріляти другого зайця, але не втримався. Я, мов, зголоднів. Плутаючись у його сонних, але хитрих слідах, усе-таки боявся, що він мене перехитрить. На черговому повороті вискочить десь за спиною і миттю зникне в заростях. Слід знову повернув. Тут уже почався високий бур'ян, який стирчав з-під снігу і навіть ріденькі кущі. Нарешті я вловив його рух. Все ж таки він стартував майже позад мене. Рушниця ніби сама злетіла до плеча, тоді як я миттєво розвертався. Сама ж вона і опустилася. Позаду йшов мій знайомий бродяга. Так само, як і завжди, низько схиливши свою лобасту голову із сім'ятими вухами, він сунув за мною і зупинився, коли я його побачив. Я стоп'ю. Цього разу пес був значно ближче, ніж в останнє. Я відмовлявся розуміти те, що відбувалося. Людині, яка з мавку проводить час у лісі, стикається з різною звіриною, вивчає її повадки, часто доводиться бачити щось цікаве, дивовижне. Нерідко те, що вона спостерігає, буває важко пояснити. Безвіч історій розказано, книжок написано про це. Багато з них мені доводилося чути, читати. Немало пощастило побачити й самому, але таке виглядало більш, ніж дивним. До того ж це були не мої спостереження, навпаки спостерігав за мною він. Не я, а він контролював ситуацію, яка ставала дедалі дивовижнішою, і все більше мені не подобалося. А можливо, я сам був у всьому винний. Без сумніву, з точки зору будь-якого іншого мисливця, все це виглядало смішно. Точніше, смішно виглядав я сам зі своїми ваганнями та припущеннями. Мені треба, конче, було з кимось порадитись. І, мабуть, допомогти могла єдина людина Антонович. Тому тільки, но видався вільний час, я зібрався і поїхав на хутір. Старий зустрів мене Раду. Він порався на подвір'ї з колесом до підводи, і, напевно, в нього щось не клеїлося, бо, побачивши мене ще здалеку, дуже зрадів і відразу ж кинув колесо та інструмент. Ми вийшли до хати.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 Бачили всяких дивовиж. Бачив, бачив, підтвердив Антонович Усього бачив А що таке? Розказує хлопче Те, що я спостерігаю вже місяць Є надзвичайно дивним Я не знаю, що мені робити Якби розповісти комусь Точно засміяли б Ну, а вам мушу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 Якщо ти не впевнений, то я тобі скажу просто. Нечистої сили немає. Я це точно знаю. Якби вона була, я б її давно вже побачив. Де тільки я не бував. Вон мені вже сімдесятка. Отож, якщо так, то це звичайнісінький дикий пес.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 Тільки крохмалю насип до шроту, щоб кучніше було, розумієш? О, добряче поцілі його в груди. І повір мені, тобі не буде гріха. Був у мене колись пес, додав старий після невеликої паузи. Давно вже. Задушив одного разу він кота. Але той встиг йому дуже подерти очі так і осліп. Щось таке після того на них понаростало, що й очиць не було видно. Так я й знав. Знав, що він мені нічого іншого не порадить, однак після розмови зі старим відчув, що полегшало і вирішив, що наступної неділі піду до лісу і саме так зроблю. Адже це був єдиний реальний вихід. Розділ п'ятий. У суботу знову випав сніг. Мокрий, лопатий, він укрив навколо все.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 та ні, досить голосно крикнути в зачарованому зимою лісі, як усе лавиною опаде додолу. Воно і так потроху обсипалося, роблячи ямки у неторканному сніговому простирадлі. Та цього разу в мене не було бажання милуватися красою зимового лісу. Я прийшов сюди застрелити пса. З хворого чорного пса, шкідника лісів. Тварину хитру та розумну. Розігрівшись, я йшов швидко і рідко оглядався, знаючи, що зараз він з'явиться. Повинен з'явитися. А якщо ні? Але не вмієш він зрештою читати моїх думок. Звичайно, ні.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 Але людина не може не хвилюватися перед вчинком, на який довго зважувалася. Весь стояв головою до мене і весь наче ховався за неї. Видно було тільки голову та передні лапи під нею і все. Голову, яка, здавалася, не мала очей. А може хтось колись уже стріляв у нього?